Ah <laughs> Alhamdulillah, ussalatu, ussalamu, ala ishrafi lambiai wal murselin, nabijina Muhammadu, ala alihi wa sahbih, o me ntëbja ahun bi ihsanin, la jo middin, emma ba'dh, të dashër vëllejzë muslimani, ju përshëndes me përshëndetin e bukur, islamu, es salamu, alaikum, rahmetullahi wa, wa barakatuhu. Falëndërimi të akonë Allahu të lërcuar, lafdërimi mëshira, dhe mirësi të qofshin i të dërguarin ton Muhammedin, mi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithat ata të cilët e ethin udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, është drejt Allahut të larçouar që ne të besojmë në ditën e ringjalljes, ditën e gjykimit, ditën e llogaris, ditën kur njerëzit do të paraqiten para Allahut të larçoar dhe pastaj do të merren llogari për ato të cilat i kanë bërë në këtë botë. Kjo dynja është kalimtare. Njeriu në këtë dy, në këtë botë nuk është i pavdekshëm. Kjo dynja ka fillimin dhe ka fundin e saj. Por ekzistenca e njerëzit nuk përfundon me vdekjen. Njeriu është një qenie që përbëhet nga shpirti dhe nga trupi. Koncepti i vdekjes është ndarja e shpirtit nga trupi. Trupi dekompozohet në dhë ndërsa shpirti nuk vdes. Allahu i lartësuar kur të vijë dita ringjalljes do të jap urdhër Israfilit, melekut që fryn surrin, surri Suri është një brirë, realiteti i këtij brirë e di vetëm Allahu i lartësuar se si është, por e rëndësishme është që ky melek do të fryjë surrin dhe do të ringjallen të gjithë, të gjitha krijesat. Përgjmesa sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një hadith të saktë se çdo gjithçka tretet për biri të Ademit, përveç një kocke e cila gjendet në fundin e shtyllës kurrizore, kjo nuk tretet dhe për isaj do të ribëhet, do të riformohet njeriu në ditën e gjykimit. Ky ditë është një ditë e madhe. Allahu i lartësuar ka fol shumë për këtë ditë në Kur'an. Kjo është dita kur do të ndahen njerëzit në grupin e besimtarëve dhe grupin e jo besimtarëve, grupin, grupin e njerëzve cilë të cilët do, do të shkojnë në xhenet dhe grupin e njerëzve të cilët do të vuajnë ndënimin e Allahut, do të shkojnë në zjarr në xhehenemit. Kjo është dita në cilën do të vijë Allahu, do të vinë me lëngjet, do të vendoset drejtësia absolute. Allahu lërtuaj do të vëjë, do të vendos drejtësin absolute, subhane në këtë ditë Allahu i lartësuar ka treguar drejtsinë vet, por në këtë ditë Allahu i lartësuar do ta shfaq drejtsinë e tij në mënyrë absolute. Ajsa do të, të vendoset drejtësia edhe mes kafshëve, sikurse ka treguar i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu vesselam. Besimi dit në ditën e gjykimit është një prej shtyllave të besimit. Muslimani beson në Allahun, melekët e Zotit, librat e Zotit, të dërguarit e Allahut, në ditën e gjykimit, kjo për cilën po flasim, dhe në kaderin e Zotit, se so, Allahu i Lartësuar ka paracaktuar çdo gjë, dhe çdo e mirë, çdo e keqje ndodh me caktimin e Allahut të Lartësuar. Kto janë gjashtë shtyllat e imanit. Besimi në Allahun dhe besimi në ditën e gjykimit janë dy shtyllat kryesore të imanit. Kush nuk beson ditën e gjykimit, një herësh ai nuk quhet besimtar dhe në Zot. Ati nuk i bën besim, dobi besimin Zot. Ka njerëz që thon se besojnë Zot, por nuk e besojnë ringjalljen. Këto njerëz nuk quhen musliman. Dhe këtyre njerëzve nuk u bën besim, dobi besimin Zot. Këto njerëz nuk e kanë përmbushur të drejtën e Zotit tyre. Se ç'kuptim ka të besosh në Zot dhe të mos i besosh lajmet që sjell Zoti, të mos besosh fuqinë e Zotit? ata të cilët nuk e besojnë ngjalljen nuk njohin fuqinë e Zotit, që fuqia e Zotit nuk ka shkufi. Ai thotë diçka e bën dhe bëhet. Ata të cilët nuk besojnë në ngjallje nuk i besojnë lajmet e Zotit. Nuk beson se Zoti thotë vërtetën. Domethënë ai që nuk beson në ngjallje ose i thotë Zotit, o Zot, unë besoj që ti ekziston, por lajmet e tua nuk i besoj. Unë nuk besoj se ti thua të vërtetën. Ky është problemi aty të cilët nuk besojnë në ngjallje. Se Zoti na ka lajmëruar. Zoti ka thënë që unë do ta ringjall njeriu, dhe ai që nuk e beson, nuk i beson lajmet e Zotit. Nuk e një fuqinë Allahot. Pastaj nuk beson lavdini e Zotit dhe dretësin e Zotit. Sepse, si mund të ishën të lavdish me veprat e Zotit, nëse zullum qari do shkojnë dhe zdo të meret në logarit. Nëse i mirë i devoqmi i drejti, do të gjduket dhe nuk ka për të marrë shpërblim për punët e mira, për devocionin që ka të reguar nda i Zotit, për i badetin që i ka bërë Allahut të rarqurë, për respektimin e kufive dhe dispozitave të caktuar nga kryus i gjithësish Allahus subhanahu wa ta'ala. Këtë problem faktik ishe kanë hasu të dërguarit e Allahut. Kundështarët e pegamirëve nuk e besoni rinjalljen. Dhe pegamirët i kanë bindur me fakte, me argumente që të besoni rinjalljen. Dhe kështu njerëzër është ndërua në besimtarë Në ringjalljen ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa qalu innaha illa hayatuna ad-dunya wama nahnu bimab'uuthin." Atëtan është vetëse jeta e kësaj bote. Ka njerëz që ngjallen, ka njerëz që vdesin, njerëz që lindin dhe vdesin, edhe me kalimin e kohës do të shdukën njerëzit. Ky ishte pretendimi i tyre. Ka edhe njerëz në kohën tonë, cilët kanë një të njëjtin pretendim cilët quhën dhe hërijin, nuk e besënë rinjalljen, ateist, materialist, thonë, dhe të mjeta e kësaj bote është, nuk ka bot tjetër, nuk ka rinjallje, nuk ka mundësi, thonë, ata që zotit i rinjallë kërjesat. Pegamet nuk kanë thonë të vërtetën kur thonë se njëzit do të rinjallën. Kështu, këto janë pretendimit aty e cilve mohojnë rinjallën. Këto njërez pra egzistojnë edhe në kohën ton Njerëz që ose nuk e besojnë ngjalljen, ose e vën dyshim ri ngjalljen. Për këtë lloj njerëzish ne do të cilëim argumente të Kuranit, argumente logjike, të cilat dhe dëshmi konkrete që tregojnë në mënyrë të pa diskutueshme për këtë realitet madhor, për faktin që Allahu i larçuar Do të ringjall njerëzit dhe do të paraqiten para Zotit. E kanë për të dhënë llogari për punën që kanë bërë në këtë botë. Besimi në ringjalljen është një domosdoshmëri. Jeta e njeriu s'do kishe kuptim pa ringjalljen. Do të rindisim këto argumente, të cilat i përmban Kurani, dhe, se faktikisht Kurani përmban dhe argumente logjike dhe argumentet logjike të cilat flasin për ringjalljen, ne do t'i nxjerrim nga Kurani. Ky është realiteti madh edhe për realitetet të më dha për qështje të madhore, Allahu lërcuar, si jelë lojshmëri argumentesh, që njëriut mos i mbetet fije, dyshimi, sa më e rëzikshme tjetë qështja, sa më e madhe tjetë, ashma të qarta i si jelë Allahu lërcuar argumentet, ashma të forta janë arsujet dhe argumentet, që si jelë Allahu lërcuar për to, dhe qështje e rinjallës është një qështje madhore, shumë, shumë njës nuk e besoj në rinjallinë Ku juk beso në gjallën quhet musliman, nuk përgatitet, nuk i bën ibadet Zotit. Faktë kësaj nuk është besimtar në Zot. Se s'mund të quhet besimtar në Zot ata që nuk besojnë fuqinë e Zotit, lajmet e Allahut të çdo më radh. Prandaj argumentet që si Allahu janë të shumta. Dhe ne do t'i klasifikoj, do të paraqisim këto argumente në disa lloje, në disa grupe. Së pari, lajmrimet që jep Allahu lartuar në Kur'an me forma të ndryshme. Për shembull, Allahu lartuar thekson Ringjalljen, ditën e gjykimit, duke thën inna sa'ata la'atiyah la rayu an sa'ata la ray atiha la rayu fiha. Dhe se kiameti do të bëhet, nuk ka dyshim në të. Do të bëhet sot Allahu i Lartësuar nuk ka pik dyshimi. Allahu i Lartësuar betohet në vetveten se Do t'i grumbulloj njerëzën ditën e gjykimit. Pas vdekjes do t'i grumbulloj njerëzit. Allahu la ilaha illa huwa. Lei jm'anukum ilaahu bil qiyamati la, jo la raiba fihi. Allahu el-arsuar është ai përveç të cilit nuk ka të adhuruar, nuk ka hyni tjetër vërtet përveç tij. Ai do t'u grumbulloj ju vendit në gjykimit, nuk ka dyshim në të. Allahu el-arsuar në Kur'an e ka urdhëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çt bëtohet se do të bëhet rrëngjallja. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتي إلا لكم ما هو سيثان nuk do të bëhet kiameti thuaj po si o jo pasha zotin tim do të bëhet ringjallja njerëz do të ringjallen do të paraqiten para allahut do të japë llogari për ato çka kanë çka kanë bërë në këtë botë edhe ky argument është fort i qartë atëherë allahul arcuara urdhron pejgamberin që të sa të theksoj çështjen e ringjalljes përmes betimit Po ashtu Allahu lartur, ka thënë në kuran, Zaham e ledhine kafaru allën ju ba'athu, Kul bela wa rabbi le tu ba'athun, Në thumme le tu nebba unën bi ma amiltu, Ma dhalika anë Allahi jesirë. Ata cilët më huan, pretenduan se nuk do të bëha të rinjallë, Thuaj, po si jo, pasha zotin tim, Ju do të rinjallëni, E pastaj, do të bëha një me dhije, Pra to të cilët i keni veprua në të botë, Dhe kjo është e lehet për Allahun, Subhanahu wa nga ky a jet mësohet se ata cilët e mësojë e mohojnë rëngjallën janë qafira, se Allahu ka thënë qafirat menduan se nuk do të rëngjallen. Kush nuk e beson në ngjalljen nuk është besimtar. Nuk quhet besimtar në Zot. S'ka vler feja dhe pretendimi ti. Ai është materialist, ai është ateist. Ateizmi nga besimi e ndan besimin ditën e gjykimit. Kush nuk e beson ditën e gjykimit ai quhet ateist, quhet njëri pa fe. Njëri pavlerë, Allahu lërcuar i ka kritikuar ashë për në kuran atat cilit nuk e besojnë një gjallin. Ka dë khësjër e ledhine këdhe bu bilika illahi o makanu muhtedin. Të humbur janë atat cilit e më huan takimin më Allahun. Besojnë zotët, po nuk besojnë se do të takohem një dit me zotin, se da e shof një dit zotin kurse muslimani beson Allah, beson se dhe të takohet një dit me Zotin, dhe se ata të cilit kanë qenë besimtar, dhe të të shohin Zotin, dhe shohin të këbukurija Allahot. E kjo është kënajsia ma e madhe. Ka të khasire në ledhine këdhe mu bilika Allah, o ma kenu muhtedin. Nga anë tjetër, Allahu lërtuar i ka lafdrua në kuran atë të cilit e besojnë shembl, lartuar, në një gjalljen. Për shemull, Allahu lërtuar ka thërë në kuran, Rabbena inne ke gjemi Inna Allaha la yukhlifu al-miahd duke folur për veti të besimtarëve të mirë e njerëzve që besojnë në gjykimin e Allahut thuat ata thonë Rabbana zotiun ti do t'i grumbullosh njerëzit në ditën për cilën nuk ka dyshim Allahu nuk e thyen premtimin e vet. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an: Alif lam mim, thalika al-kitabu la raiba fihi hudallil-muttaqin alladhina yuminuna bil-ghaibi wa yuqimuna ssalata wemima razaqnahum yunfiqun walladhina yuminuna bimawzun lilaykum ma unzila min qablika wal-akhirati hum yuqinoon. Alif lam mim. Nuka Ky është libër në cilin nuk ka dyshim dhe i cili është udhëzim për njerëzit e devotshëm. Pastaj Allahu lazuar ka përmendur cilësitë e njerëzve të devotshëm dhe njëra ndërë qëllësit e të tyre, është dhe besimin në ditën e gjukimin. Këto e ka përmendu Allahu lërëcuar në këtë ajet të Kur'anit. Allahu lërëcuar gjithashtu në ka lemruar në Kur'an, se ditë e gjukimit është premtimi vërtet. Inlema tu adu në le sadiq. Ajo që ju është premtuar është e vërtet. Përse e bonkë të lemrim Allahu, për të shuar qdollë i dushimi, për shtuar imani, për të qetsuar njërzit, se rinjallëja është realitet, është e vërtet. Allahu subhanahu wa ta'ala pashtu ka thënë në Kur'an, ja juhannasu të ku rabbakum, wa khshau johman, la jërzi walidun anë waledih, an an an wa la mauludun hua gjezin anë walidih i sheja, inna wa andë Allah i haq, fa la të ghurranë në kumul hajatë të dunja, wa la e ghurranë në kumillahi në gharur. Ka thën kini frik zotin tuaj, dhe kini frik një dit, kur prindi nuk mund të shpëtoj do të fminjën, dhe fmija nuk e shpëtoj do të prindi, nuk i bëndo bit do të prindit. Vërtet, përëmëtimi Allahut është i drejtë, përëmëtimi Allahut është haqë, përderi se Allahu ka lejmruar dhe ka përëmëtuar se do të bëha të rinjallia, do të të bohë njësë ditin një gjykimit, Kjo është papik dyshimi hak dhe çdo njeri e ka detyrë që ta besoj këtë të vërtetë. Allahu lartësuar në disa vende në Kur'an e tregon ditën e gjykimit si diçka që që ka ardhur, por më shprehet në formën e shkuar me folje të të, të kohës së shkuar për të treguar se është realitet, rrëngjallja. Dhe ajo do vim pa diskutim. Eta emrullahi felat e sta agjilu, urdirë Allahu të lartuar, ka ardhur dhe ju mos e kërkoni me ngutë dënimin Allahu të lartuar. Allahu lartuar në disa vendën kur anë lafdron vetë vetën, të regon lafdit e ti dhe numron si një për lafdivet e ti faktin që aji e ka zën fil kryimin dhe aji e përsrit. Allahu ka kryuar në filim kryimin njëri unë dhe Allahu lartuar do ti ringjall njerzit emme yebda al khalqa thumma yu'iduh kush esh më mir adhurimi allahut i cili ezafill krijimin dhe e përsërit atë apo diçka tjetër veç allahut që nuk ka fuqi të bëjë gjëra të tilla kush duhet adhuroj allahut i cili e ka krijuar krijesat ka krijuar njerëzit fillimisht ku nuk ekzistonin fare dhe ai i, i risjell jetë apo diçka e tjeter veç Allahu deklarohet që nuk ka fsi dhe mundsi të bëj gjëra të tilla. Argument shumë i qartë pra. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an se ringjallja e njerëzve për të është një punë shumë e lehtë. Njerëzit mendojnë se kjo është e vështirë. Ka njerëz, qafirat, mendojnë kështu. Por Allahu lartuar thotë se ringjallja është e lehtë. Por edhe për Allahun, ringjallja e njerëzve është ringjallja e njeriu vetëm o ma khalëgukum, o le ba'thukum illa ke nëfsi muahida. Kryimi juaj. Dhe rinjallëja juaj është si një njëri vetëm. Si kryimi dhe rinjallëja një njëri ju të vetëm. Zotë e është fuqi plotë. Fuqia Allahu të nërcuar nuk ka kufi. A i thotë diçka e bahu dhe ajo bahu. Këto e ndisa forma lemrimi që Allahu i lërcuar i ka dhenë në Kur'an. Në minurit pa diskutush me këto të regojnë që rinjallëja dhe të bahuat. Vë Allahu lartuar në ka do ka treguar se ringjallja do bëhet me shpirt edhe me trup. Se ka njerëz që si thon se ekziston bota tjetër, po ajo është vetëm shpirtërore. Kta nuk janë muslimanë, kta janë shafira. Ringjallja është shpirtërore dhe fizike. Do të thotë se shpirti do do të ngjallet njeriu fizikisht, do të bashkohet shpirti me trupin e do të paraqitet para Allahut të Lartësuar. Ky është besimi në ngjalljen, a që thotë se është thjesht një jetë shpirtërore, ai nuk është besimtar në ndërgjykimit. Apo ai që e interpreton ngjalljen dhe lajmet që kanë dhënë dërguarët e Zotit për ringjalljen si janë thjesht simbole për nxitjen e njerëzve, apo janë forma dhe taktika për nxitjen e njerëzve të bëhen mirë dhe të largohen nga tkëjia siç thonë shumë filozofët, edhe këta janë gënjeshtar, edhe këta mashtrojnë njerëzit, edhe këta nuk quhen muslimanë, edhe këta janë kafira. Ringjallja duhet të besohet realisht, do ngjallet njeriu fizikisht. Edhe do të bashkojë Allahu larguar shpirtin me trupin e pasaj do të paraqitet para Allahut e do të zhvillohen të gjitha fazat e ditës së gjykimit për cilat na ka lajmëruar Allahu në Kur'an dhe i dërguar i Allahut Muhamedi alayhi salatu vesselam në hadithe të vërteta. Ky është argumenti i parë, argumenti i dytë. Allahu i letur ka sjell si argument e krijimin e parë për përsëritin e kriimit, për kriimin e dytë. Kushe krijoj fillimisht njëri unë? Pa dëshime krijojë Allah. Njëri unë nuk existon dhe fare. Allah me në cua krijojë këtë krijes të mrekulluashme. Njëri unë është, me të vërtet, një krijes e mrekulluashme, shprej, lafdine zotit, fuqinë Allah, dijenë zotit, urcina Allah të lartëcuar. Sa ma shumë që njëri unë të thëlohet në detajat e organismit të ti, arrin të shtoj bindjen në lavdin e Zotit, fuqinë e Allahut, dijen e Zotit, planifikimin që ka bën krijuesi i gjithësisë. Ky është krijimi i parë. Ai që ka krijuar fillimisht njeriu ka fuqinë ta risjellë atë në jetë. Ka fuqinë që ta riformojë atë. Kjo është fortë lehtë për Allahun e Lartësuar. Prandaj Zoti i Madh ka thënë në Kur'an وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه الله الارتوئر është ai i cili ka dhënë fill krijimin dhe ai e përsërit atë e kjo është më e lehtë për ta Po ashtu Allahu lartsuar ka thënë në Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an a welaysa alladhi qul yuhyihalladhi anshaaha awwal marra wa huwa bikulli khalqin alim thway Njeriu ka përtarë ngjallur ai i cili e ka krijuar për herë par. par, të parë. Ai që e krijoi njeriu për herë të parë, ai do ta ringjall. Ai ka përta rikthyer njeriu në jetë, dhe ai është fuqi plot. Allahu subhanahu wa ta taala, për pra këtë ajete të Kuranit ka tërë kasjell si argument, krijimin e parë për krijimin e dytë. Ka edhe argumente të tjera të tërë në Kuran, kemë bedaana awwala khalqi nu'idu wa'dan aleyna inna kunna fa'ilin. Atësu sikus ne filluam krijimin e parë, ka thënë Allahu në Kuran ne do të apërserisim atë. Argumentit dytë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka kryua kryesat më dha. Dhe a i që ka kryua kryesat më dha, ka fuqit kryoj një kryes dhvoglë si ku se njeri hu. Nuk është logik qme, që njeri hu të pranoj se dikush ka afsi ndërtoj një palat, e pas taj të thot nuk ka afsit ndërtoj një dhom, apo ndërtoj një shtpit vogël. A i që ka pas afsit planifikon të ndërtojnë të një palat, pa dushim ka mundësi të ndërtojnë një shtpit të thjesht. Allahu ka kryo qëjtë edhe tokën, Zotëi ka kryo gjithë kryesat, a nuk ka fëqia i që ta risjel njëriun njët, ta kryoj edhe njërë njëriun, pa dushim që a e ka këtë fëqit. Pandaj Allahu i laosur ka thënë në Kur'an: "A nuk është Ai që krijoi qiellët dhe tokën, i aftë të krijojë të tjerë si ata? Ai është, dhe Ai është Krijuesi i Dijuar." Anuka fuqia i cili ka krijuar qejtën dhe tokën, që të krijojë krijesa sikur se ata, sikur se njerëzit. Bala, po si jo? Ai është krijues i dijshëm. Allahu gjithashtu ka thënë në Kur'an: "La khalqus semawati wal ardhi" mëkëror se krijimi i njerëzve, por më shumë njerëz nuk e dinë. Krijimi i qeve dhe i tokës është më i lehtë, është më i madh se sa krijimi i njerëzve, por shumë të njerëzve nuk dinë. Krijimi i qeve dhe i tokës është më ndër më i ndërlikuar dhe më i madh se sa krijimi i njerëzve, por shumë të njerëzve nuk dinë. Ather, ai i cili ka kryur që jetë edhe tokëm, ka fuqi që të kryoj kryesa sikur se njërzit. Ata të cirit nuk e besojnë në gjallin, nuk njohen fuqin dhe dhije në Zotit. Ata thonë si ka mundësi, pasi tretet njëriu dekompozohat në dhe të shnerohat edhe njërë në qenje gjallë. Pikrish këtë gjën e kanë shtruar Kënështarët e pegamirëve, ndajtyre, Allahu ka thënë në kuranë sa të thoshin vë kalu, e idhe a dalelna fil ardi, e inna lefi e khalkin gjedit, a të thanë, valë, pasi ne të tretemi në tokë, do të kryuhemi për sëri? Thënë, nuk e pranonë të gjohja logika të tyre që mas tretjes, Të shndërojë njeriu edhe një herë në qenie gjall. të gjallë. Edhe ka njerëz kohën tonë që e thonë një të njëjtën gjë. Do si ka mundësi mas i bëhet njeriu dhe bëhet edhe një herë qenje e gjallë, të ringjallet edhe një herë? Po. Allahu është fuqiplotë dhe Allahu ka treguar, ka dhënë argumente për shndërrimin. Ka hafsi, Allahu i lartësuar i shndroi krijesën në një formë, në një formë tjetër. Allahu i lartësuar prej degës që është e njomë nëzjerë zjarën që është i thatë Allahu lërtuar prej bërthamës që është e thatë nëzjerë filizën e bimës që është e njomë Allahu lërtuar prej farës që është e thatë nëzjerë bimin që është e njomë Allahu lërtuar e ka të reguar fëqin e vetë subhanahu wa ta'ala fëqin e zotit nuk ka kufi Prandaj Allahu subhanahu wa taala kaqana Kur'an alladhi jana lakum min ash-shajaril akhdarin naran fa idha antum minhu tuqinu tutqidun Allahu lartuar es ai icili prej pemës që është e njom nxjerr zjarrin që është i that Allahu lartuar ka dhën argumente dëshmë për aftësinë e tij për transformimin e krijesat nga një formë në një formë tjetër. Prandaj sa njeriu ka mundësi ka zbuluar tani disa lëndë si dhe nëpërmjet formulave kimike arrin që të transformojë lëndët. Esim mos pranohet fakti që Allahu i lazuar ka fuqi të transformojë krijesat nga një formë në një formë tjetër. Allahu, pasi nuk ekzistonte njeriu, nga dhëri e bën njëri Ademul alaj salam. I dha shpirt Nga qeni e gjallë, Allahu lërtu e transformon njëri unë e bënë në dheja. Dhe kjo është fuqie zotit. Allahu e ka të saktu këtë lisësi. Dhe Allahu lërtu e në dheja, po sëj do, do të rinjad njëri unë. Fuqie Allahu të lërtu e nuk ka kufi. Subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë kuranë gjithashtu Inna Allah e faliqul habbi wa nnawa. Jukhërgjul hajje minë elmejjiti wa mukhërgjul mejjiti minë elhajje. Allahu i lartuara është ai i cili bën që të çahet fara dhe të dalë për sa i bima. Të çahet bërthama dhe të dalë për sa i filiza e pemës. Allahu është ai i cili nxjerr prej të vdekurit të gjallin, domethënë për shembull për i farës bën që të zhvillohet embrioni i njeriu të farës së mashkullit e fertilizohet me vezën e femrës, bën që zhvillohet ë embrioni i njerëut. Këtë e ka bë Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Dhe Allahu lartuar prej të ë ngjallë njerë të vdekurin. Allahu lartuar i jep jetë njeriu, te Allahu lartuar ja merr jetën njerëut. Fuqia e Allahut subhanahu wa ta ta'ala është e madhe. Këtë argument Allahu lartuar i ka sjell në në një vend në Kur'an, në suan Yasin. Ka përmendë të tri e këtu argumentet e fundit. Një burqë kontek Muhammed S.A.S. Më një shafirë dhe thot, mërë një eshtër, e lëvizi me dorë, i fru dhe u përhap luhën i saj. I fru në drejt në fëtyr, për e ka besor o së në me thot, o, Muhammed, ti pretendon se zoti ka fuqi që të rinjallë këta, dhe se kjo eshtër dhe të rinjallët një ditë. Pejamizojm sa pop Allahu të ringjall. Allahu të ringjall ty dhe të çon zjarrnë në xhehenem. Edhe për shkak të kësaj ngjarje, u shpallën ajetët e fundit të surës Yasin. Wadarbala lana mathalan wansiya khalqa. Ai na solli një neve një shembull dhe harroi zanafilën e krijimit, krijimin e parë të tij. Kur tha me juhjil rizama vë hjerëmim kush do të rinjall eshtrat kër ato tretën kër bëham pluhur kër ato dekompozohen në dhe kull juhji hëllëdhi në shëaha avwala mërra vë hua bi kulli khelqin alim thuaj ato i rinjall a i cili krioj për herët par dhe a i ka dituri për krijesat e ti elladhi gjall lekum mina shjgeri al akhdarina rafa iza antum minhu tuqidun do ti ringjall ai cili u amuncoi juve q prej pemës që është e njom të ndizni zjarrin i cili është i thatë ta kështu ju merrni pemët dhe i bëni zjarr ndizni i bëni lënd zjarrë dhe ndizni A oseli seldi khalaqa as samawati wal arda bi qadirin ala an ya khluqa mithluhum bala wa huwa al khalaqul alim Alo ka fu chi a ti lika krijuar qejt edhe tokën te krijoj kriesa sikur se njerze po si jo Ai esh krijuesi i diheshum inma amruna li sheni za aradnahu an nqul lahu kun fayakun Kur ne dëshirojm qe te bëhet diçka ne i themja saj bëhu dhe ajo bëhat fe subhane ledhi i bjedhi me rekutu kullishej i lejhi i torgjaun i lartë është ai cili kanë dorë gjithë shka kanë dorë sundimin dhe pushtetimin dhe gjithë shka dhe te ka i ju keni për të këthyar njerëzit të gjithë do të parashitën për para Allah dhe do t'japin logari për ato që kanë bërë para Allahut subhanahu wa taala Allahu lartuon në çdo moment sjell krijesa në jetë Ka krijesa që vdesin apo që zhduken dhe vin në jetë krijesa të tjera me miliona madhe miliarda qallësa dalin nga vezët dhe vin në jetë zhduken këto vin të tjera Kjo është përqes, vdekje dhe rinjallje, që Allah u lërcuar e krye në shdo moment. Zotë i madhe ka, ka tërguar fuqin e vetë, vdekje. aji ka vendosur jetën dhe vdekje. Njërië nuk është rezultat një rasësia, se si ka mundësi që egzison jetëa dhe vdekja. Si erdi jetëa dhe vdekja, kjo është planifikim nga Zotë. Aji që e vendosi këtë regu, që e vendosi këtë ligjë, ai ka fuqi që ta risjell njeriu në jetë. Lajmi ti është i vërtetë, fuqia ti është e madhe, kështu që nuk i mbetet gjë tjetër njeriu të me logjik. Njeriu që beson Zot, vetë se ti pranoj këtë fakt të madhore dhe të besoj në ringjalljen. Do të përmend disa argumente të tjera mbi ringjalljen, të cilat i ka përmendur Allahu lartuar në Kur'an, por pa synë shkëputje të shkurtër, atyre që ndronim me ne, që të vazhdojmë me argumentet e tjera pas në shkëputi e të, të, të shkurëtër Alhamdulahi Rabbil Ghalemin <tune> Elhamdullahu, salatu, salam, ala rasulillahi, amma ba'd, fa në ndrejmi të akonë Allahu të lartuar, salavatët e salam, në që ufëshimit të dërguarit donë Muhammedin, ala hisselam. Të dashë u vlajzër, Allahu subhanahu wa ta'ala, ka përmendu në kuran disa raste rinjallje, cilat janë dëshmi konkretë, dhe se ka njës që thonë, ndakort, zoti ka lemluar, po a ka ndonjë raste rinjallje, a ka njës që ka dëshmuar rinjallje Allahu natona ka lemo në Kur'an në madje do të them në surën Bakara në pesë vende për raste të ringjalljes. Rasti i parë, një grup prej banëve Israilës i kërkojnë pre izraelitëve, i kërkojnë Musait aleyhissalatu vesselam çë u tregon, u tregonte Zotin haptazi do mëndë që ta shikonë në Allahun haptëzit, tha në omu sa ne nuk besojmë ty se ti je i dërguar i Zotit, deri sa Allahu i lërëquat në shfaqet haptëzit. Allahu i lërëquat të herë dërgonë zjarë nga qëjeli dhe u amor jetën. Pas të e Allahu i lërëquat rinjadhin që të përconin a fatin e jetës që u ishem betur. Këta Allahu i lërëquat bërë një argument për rinjadhinë po ed qultu me amusa llo noe mina laka hatta nara allah jahrata fa akhadhtukum sa'iqat an tum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'd mawtikum an lakum tashkurun kyo ash rast i par. C ka dheshmuar izraelitut. Rasti dyt. Po tek izraelitut. Allahu ilartuari thot ndodhi nje krim dikush, domthon nje i afrm vret trashgim loncin e ti dhe që dhim që ti mërë të pasurin dhe fajn i ahedhin një mhalë dhe një fisi tjetër. Shkojnë për të gjikuar të kë Musaj a.s. Allah, Musaj a.s. i urdhëroj që të thernin një lopë, së kjushe urdhërizotit, të merë një copë për mishit lopës, të jahedhin viktimës dhe viktimat do të rinjalej, dhe në fakt shumë do dhej faqul adribuhu bi ba'dihha kadhalika ilma, yuhyil lahu al mawtak kështu allahu ringjall të vdekurit u yurikum ayatihi la'allakum taqilun zaiu tregon argumentet e tij në mënyrë që ju të mendoni argument i qartë rasti i tretë një grup një një, një, një popull largohen nga vistat nga trojet e tyre nga friga për i vdekjes, osepse ose kësheran mërtaja, ose nga friga për e armikut. Ndërkohë që ata nuk duhet të largoshë nga këj vend. Allahu lartuar u amor jetën të gjithëve, e pastaj i soldi për sërin jetë, i përson në fatin e jetës. Ishin me mira njërës, këta cilët Allahu lartuar u amor jetën, e pastaj e rinjalli. Allahu lartuar e ka të reguar këtë fakt në Koranë. Xherdhu min diyarehim mahum ulufun hadar al-maut faqala lahum allah mutu thumma ahyahum Rasti i katert Allahu natuar ka thon Kur'an aw kal ladhi marra ala qaryatin wa huwa wa hiya khawiyah ala urushiha Nj burr i mir kalon pran nje fshati shtëpit e cilit ishin truendura ku nuk ishte banor Zathot E si do t'i rinjallë Allahu lërcuar banorët e këti fshatit të vdekur? Allahu lërcuar i amor jetën ati për një shim vite. Kur kalon prang të i fshatit, kënjëri ishte hipur në gomarë, ishte dhe ushimin me veta. Allahu lërcuar i amor jetën edhe gomarin ngordi, nërsa ushimin me ti i paprishur, ashtu si qështë. Pasin 100 vitesh, Allahu lërcuar e rinjali. Pas ta i tha, sa ke shëndruar, tha kam shëndruar një ditë ose një pjesë të ditës. Tha përkundra zetike shëndruar një 100 vita. Ta në shikojë se si në e rinjali të vdekurit. Dhe Allahu lërcuar e rinjali gomarin. E pas se si, Allahu lërcuar formonte e në gjallë i kosh, kocka të gomaret, e pastaj i vesh e ato në mish, dhe se si u bo kjo qenje e gjallë, e pa, me sy, e dëshmoj vetë. Pastaj, e, Allahu lërëtua e të shikoj e ushqime se si nuk është prishur. Kjo është fuqia Allahot, kur i pa gjithë të fakte, unë sa unë besoj se Allahu është fuqia blotë. Se Allahu ka fuqia i të rinjallë, njërzit dhe sa e është fuqiplot. Fakti i pest, Ibrahim bëllishe të vësëllam thotë, zotim, më të rego se si ti rinjall të vdekurit. Zotit thotë, a nuk beson? Tha, po si jo, unë besoj rinjalljen, por duha që të fitoj bindje dhe matë më fort, të shtoj bindje mi bindjen që kam. Atëherë Allahu lërcuar i thotë merë e disa shpend, copëtoj, vendosë këtë copat në bimajat e kodrave, e pas taj thiri. Ata do të bashkohë, do më nënë copat e shpendve, do të bashkohë se cilët shkoj e shkojke të kë shpendit, për cilët është copëtuar, dhe do të vindu këfluturuar me shpeci shpendet, dhe këshu ndodhi. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن لي يطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فاصورهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ليأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم كيوشت ارجومنتي 5 كي الله وكاتمرمدو نسور البقره الله وكاتروار كاتروار في القران بضعه ديم Në fillimet e surës Kahf, Allahu Nazuari ka treguar për disa djem të cilët dëtyrohen që të ikin nga vendi të përndjekur nga mbreti nga Afrika se do t'i vriste për shkak se ishin mbapësimtar në një Zot, kishin përqafuar besimin e pastër, kishin braktisur idhujtarin dhe mbreti i përndiqte. Duke qëndon se do t'i vriste. Këto njerëz thot djemë të detyruar së të rehojë në një shpel. Allahu lërcuar për 300 e ca vite u amor jetën. Pas 300 e ca vite është Allahu lërcuar i soldi në jetë. Edhe këtë e këto e bërë një argument mirin gjalljen. Këto qëna Allahu lërcuar e ka përshkruar hulësisht në filimet e surës El Kahf. Isai a.s. me lejen Allahu në gjalljet të vdekurit. Bëndë e forma shpendësh dhe pastaj u jepë të jetë me leje në Allahu të rëzifrynte, dhe këtheshin në jetë, apo bërë në gjallë me leje në Zotit. Më në këtë gjë, faktikë shë e blonë të Allahu lërcuar, por shka kështë e Isaja, a.s. Këtë Allahu lërcuar ka përmendur në suen Ali Imran, ku thot, o i thakllu ku minat tini ke hej e ti të tëjri, fetën fu khufihi fejku në të tëjra mbi idhën laë, O tu otubri otubri ulakma wal abra sa bi'nillah wa iz tukhrijul mauta bi'nillah kurti bën forma shpendësh merbalt dhe e bën në formën e shpendit e i frynë ata e kështu e frynë ata e kështu ai bën shpendë të gjallë me lejen e Allahut rrecuar Të rinjall, ata cilët janë të lindur të verbër. Dhelbrozët me lejen. Ti shëron të lindurit të verbër. Dhelbrozët me lejen e Allahut. Dhe ti ngjall të dëgurat me lejen e Ti. Kështu tregon Allahu lartësuar për Isajin në Kur'an. Musa i alayhi salatu sallam kishte patë një mrekullitë çuditshme. E hithë shkopin dhe shkopi shndërrohej në qarqë për gjigant. Shkopi është një send dhe me me me fuqinë e Allahut, me lejen e Zotit, shndërroi në qarqë, një shenjë e gjallë. Gjërë diçka që Allahu lutuar e, e bëri për Musa, alayhi salatu wassalam. Këto janë fakte, të cilat Allahu i ka përmendur në Kur'an. Allahu lutuar ka silë si argument edhe në gjaldjën e tokës ma antë reshjeve të shiut. Po të mos bine reshje të shiut toka dhe tishtë e shkret. Nuk do kise bim. Allahu lëshon më shirë. Allahu e, zbret reshje të shiut dhe talim bimet nga toka. Po këshu do është edhe në gjaldja. Zote i madhë bënë që të tretet njëri unë tokë, e pasta jep urdër që dalin njërzit nga toka. Ashtu sikus të thahan në bimet dhe bie farën në tokë. Bie në reshet e shiut dhe pasta jep urdër që dalin njërzit nga toka. Po kështu dhe njërzit do të vdesin, Allahu lartuar do të jap urdër i srafilit, do të frisurit dhe do të rinjallën njërzit. Allahu thot në Kur'an, Undhur ila athari rahmetillahi, kejfe juhil arda ba'de më utihaj. Undhur ila athari rahmetillahi, Shiko gjurëmët e mëshirës Allah, të më thënë në reshqeve të shiut, se si Allah hu lërcuar më reshqe të shiut e token, në gjallë tokën, në zjerë bimet, pasi tokëa është bëha e shkretë. Kjo të regonë se Allah hu ka fëqishit i rinjallë njërzit, dha e ka fëqishit i rinjallë njërzit, dha e ka fëqishit i rinjallë njërzit, dha e ka fëqishit i rinjallë njërzit, dha e ka fëqishit i rinjallë njërz kishim pa vetën fenomenin e tharjes dhe zhdukjes bimës. Dhe të mos kishim par momentet kur bima del për sëri. Qahet fara dhe del për esaj, filiza, del bima. Qëfar dhe të thoshin për këtë proces? Me siguri, dhe të thoshin sigur se thonë sot për në qaljen, se kemi pahë. Nuk kamën si të bëhet një qëka e tjilë. Ja fakti. Allahu e ka vendosë këtë të ligjësi. E ja, aje cili e ka bëhë të ligjësi, ka fuqi që nga dheri të kryoj njerëzit. Tisjel njerëzit edhe njëherë në jetë. Aje ka fuqi për të bëhet një qëka. Në qoftë se nuk do të bëhet një gjallja, Zotë nuk do ishte i urtë. Jeta së do kishe kuptimë. dijë që zoti është i urtë dhe zoti e ka krijuar njeriu me kuptim, me qëllim. Kështu që edhe në këtë aspekt ringjallja e njeriu është domosdoshmëri. Nuk mundon ndryshe. S'do kishe kuptim jeta e njeriu pa ringjalljen. Ka njerëz devotshëm, ka njerëz të këqij, ka njerëz drejt, ka edhe pa drejt, ka besimtar në Zot, ka dhe jo besimtar në Zot. Kur do të merren llogari njerëzit? Kur do të gjykohen? Kur do të shpërblimen ata që kanë punuar mirë dhe kur do të dënohen ata që kanë punuar keq? Kazu Lomçar kriminal, cili vdesën dhe saka marr dënimin, siç ka qenë në Enver Hoxha për shembull, Stalini etj. Kur do të marrin dënimin njerëz të tillë? Gara tjetër, njerëz të devotshëm, kur do të marrin shpërbimin? Nëse nuk do të kishte ringjallje jeta e njeriu do të kishte kuptim. Allahu nuk mund të bëjë një soi Nuk mund të i trajtojmë njësojt besimtarë dhe jo besimtarët. Efe ne gja alur muslimin Kel, Mujir, Male, kom, Kef, e kelmu gjërmin, ma le kom ke i fetah kumun, a mund të i trajtojmë ne njësojt në shpëblim dhe ndënim besimtarët dhe kriminellet? Si me ndoni jo kështu? Si gjukonë në këtë mënyrë? Allahu ka thënë po ashtu në Kur'an, o ma khalak në semaa vel arda, o ma bejnë hu ma batila. Ne nuk e kryuam qëllin dhe tokën e shka gjendet në nërmjet tyre pa kuptim, pa qëllim. Ky është mendimi më huëzve, por ata dhëtë marrën dënimin e zjarët. Emë në gjarnë lëdhine, amë në amë lësali, hadi, kelë më fësidin e flërdi, emë në gjarnë më të të kina, kelë fëtë gjarë, valë a do të trajtojmë ne besimtarët si qafirat, të dhe voqmit si njërzit e prishur, kësë është e mundër. Allahu te lutë, nuk mundi të trajtojë këtë njësoj. Besimtarët nuk mund të trajtohen si xhafirat. Atëherë dhe besimi në urtësinë e Zotit, në lavdinë e Allahut, në drejtsinë e Zotit e çon njeriu në përfundimin se ringjallja do të bëhet realitet. Vëdia e njeriu se jeta ka një kuptim, se njeriu është krijuar për një qëllim, dhe s'është krijuar kot, pa kuptim, të çon në përfundimin se ringjallja është realitet që njëzit dhe të rëngjallë dhe dhe të paracitëm para lau të rërcuar. Dhe së fundi një argument logik që duhet nga të smoj arsyen dhe ndjenjët e gjithë së cilit. Existenca e dëshires për ushqimë të regonë se ka u shqim për shua, kjo ndjenjë, kjo dëshirë, kjo nevoj mund të plëcohet. Etja të regonë se ka dhe qka që shuan etja në njëriut. Dëshirë e njëriut për përjetësi, për papdek shmëri, a nuk të të realizohet njëherë, pa dëshim që pa. Njeriu e ka të ngulitur në vetvete dëshirën për qenë i përjetshëm, për, për qenë i pavdekshëm. Prandaj bëhen përpjekje nga mëndryshimi në këtë botë që njeriu të jetë i pavdekshëm por i përjetshëm. Po, më zoti ka bën liç që njerëzit do vdesin. Do të bëhet ringjallje dhe atje njerëzit do janë pavdekshëm. Ata që shkojnë në xhenet do të jenë pavdekshëm, dhe ata që shfiqojnë zjarr nuk kanë më dekur. Ata që do shkojnë në jetë do të pritetojnë mëshirë dhe kënaqësi. Për gjithmonë dhe ata që shkojnë zjarë në gjëhënemi, do të vuajnë dënim dhe mjerim për gjithmonë. Allahu lërëcuar në ruajt nga dënimi dhe mjerimi. E lusë Allahum lërëcuar që ti bëti do bishme këtë që na të gjuham. E lusë Allahum, kryusën e gjithësis, që të në eshtoj imanin, në eshtoj shpirtin. E lusë Allahum lërëcuar që të në bëjt përbanorve të gjëneteve të larta. E lusë Allahum lërëcuar që të në bëjt pë